Заклямку взялася. Мені скоро сімдесят стукне, а ваша сотня коло воріт стоїть. Мати ж покійно казали, що ви те каялися. В душі воно клубок стоїть, ніяк не проходить, але назад ніц не вернеш. Та й помагали ви те нам. Натисла на клямку, Крутнула головою, Та й мені здається, Любили вас, покійні мама, Ненавиділи і любили. Бувайте, дядько Якове. З тим і вийшла поспішно, Гримнули вхідні двері. Бувай, прошаботів'яків, Кулубок, У нього на душі Ціла гора стояла І думав не раз. Зося й доньки Та їхня смерть То йому покара за трохима, Хоч їхня смерть От висилки їх у Сибір, Бо ж куркулем уже вважали, Врятувала. Назад не вернеш. Назад не вернеш. Не вернеш назад. Хотів би вернути. Може, у Сибір на каторгу легше було б піти. Відбув би строк. А так покара безстрокова – до самісінької смерти, Як і за того чоловіка, Що в лісі лежить. Помагав, а вже ж, І по хазяйству приходив, А як став їздити на заробітки По своїй області, На Дніпропетровщину, в Сибір, Аби подалі від колхозу, від поденщини ненависної, Воли пасти, Хати грубки мурувати, часом хліви, корівники, той гроші висилав, по кілько раз на рік, бувало, Стогадувалася Ганця від кого, сердилася, як стрічалися, але приймала. Думала, що то давнє озивається. Озивалося, та не те. Давнє. Тільки й того, що провів, ну, може, разів десяток, пригорнув пару раз. Заради пані польської Мене тоді кинув Ясю. То її шепіт, коли вже ночувати приходив, Шепіт, обійми, чим раз жасткіші, Вал, що не спинити, Любив її Гандзю. А мене? Тебе теперка люблю. Коли старість голоблі не ставляє, Старість? Тоді ж ще й п'ятдесяти не було. Обоє в дівці. А між ними ніби трохим стояв. А той лежав поруч на ліжку. Часом здавалося Якову, як до хати її підходив. От відчинить двері, а за ними трохим стріне. Стріне й подивиться, а той. І відчиняв двері, а хтось ніби темряви, руки простягав. Раз і простяг. Обхопив за шию, за голову. Він аж скрикнув. Але туганя була. Її жагучі, нетерплячі руки. Її поцілунки гарачі. А в нього? Поцілунки юди? Коли ж ти посватаєшся нарешті, Ясю? Це так все життя, що сталося. Будемо красти любощі? Наших уже не підведеш? Зустрічі після його повернень, Після заробітчанських поїздок, зустрічі обійми, любощі. З кожним вертанням з тих літніх зарібок Тягло його до хати Гандзіної, До її тіла, чого там, До споменів про щось таке, Що й невідомо, коли втратив, Чи не здобув. Очі Парасочки, що гляділа разом з бабою Параскою за малими, Олькою і Артемком, доки він їздив, і коли вертався додому, і гандзені діти, діти, що готові були, хоч виросли вже, прийняти його як батька. Він стояв на колінах, а вона його била плечах, по голові, з першою рукою, а потім якимось поліном. Не оборонявся. Вперше в житті не оборонявся, коли били чужі. «Убивець! Ти бідлий убивець! Щоб ти здох проклятий!» Зрештою, як він впав на підлогу, гань затямилася. І собі впала та в плачі забилася. «Яків тоді ледве підвівся!» Кров'юшила з розбитого лоба, губи, шуміла в голові, негоден і слова сказати, похитуючись, витарагунився з її хати. Шов спотикаючись, побитий і закривавлений, крізь вечір, крізь свою біду, що гірше, за побите тіло, кривавила. Стукало в голові, от і все. Спинився, спитав себе, «На що ти, чоловіче, сподівався? На прощення? Ні, тоді на що? На що розказав? Мусив їй сказати, мусив, бо як було жити, маючи такий гріх, такий тягар на душі? Попові не признався на сповіді. Жінці.